І народ довірливий Султан уперто тримався на віддалі Так ніби сподівався На підтримку темряви Поки не бачив розхвалани зблизька Міг опиратися їй Вони зазнають належної кари Це розбійники і палії Я накинув би зашморг Навіть на шию власного сина Якби він став палити Стамбул Фатіх починав з цього Мій повелителю Він спалив царгород на попіл Щоб відродити його ще прекраснішим Султан навіть підвівся від оборення. «Зрівняти великого Фатіха з безіменними розбишаками? Фатіх був воїн. Вони теж воїни, а не палі її, ваша величність. Пожежа тривала цілий місяць перед їхньою появою в усюк дарі. Вони запалили усюк дарі. Але ж, ваша величність, вони хотіли присвітити собі. Присвітити для грабування? Вони надто благородні, щоб уживати таке грубе слово. Вони кажуть «доскочити». Султан уже був коло неї. Ця жінка приголомшувала його, як спалах блискавиці, Єдиний порятунок – утікати від неї. А що це таке? Доскочити. Вона засміялася тихо, приховуючи глумливість. Це означає наблизитись до чогось так, що воно стає твоїм. Він простягнув руку. Рука була важка і пожадлива. Ще й не знаючи, які будуть слова хасики, які прохання – Готовий був на все відповісти так, так, так, аби дешмати мати під рукою це полохливе тіло. Може, полюбив її колись саме за те, що нічого не просила, не вимагала, не виказувала примх, була легка у поводженні, як і її тіло, а тоді навіть не помітив, як ставала схожою на інших жінок, що набридають у своїх домаганнях, бо ж однаково не могла уподібнитися нікому на сім світі, була єдина, єдина, єдина. Ніхто не уникне своєї долі на сім світі, навіть Аллах. Ще пробурмотів Сулейман, мов би намагаючись виправдати свою непоступливість. Але Роксолана вже знала, що султан готовий сказати «Я подумаю, треба тільки дати йому час для виступу з нележною честю». Вона довго лащилася до суворого володаря, вміло чергувала чари своєї душі, і свого легкого і слухняного тіла, аж тоді прошепотіла йому в тверде вухо, так ніби лякалася, щоб хтось не підслухав. Мій повелителю, повезіть мене в дікуля, щоб я побачила цих загадкових лицарів. Він ще пручався, спробував одсторонитися від неї, відслонитися, бодай отхилитися, але вона не пустила. Руки, хоч і тоненькі, були дужі, обіймали сулеймана з такою силою, що він здався і притиснувся до Роксолани ще міцніше. Мене і наших дітей, Баязида і міхрімах, ваша величність. Султан все ж зробив останню спробу опору. Міхрімах, а навіщо їй це видовище? Вона вже чула про козаків, навіть посилає їхньому ватажковій байді їжу в неї добре серце. Негоже для доньки султана. «В такому віці я подарувала вам сина Мехмета, мій падишаху, але Мехмед ведірне, селім в К'ютаїх. Джихангір занадто малий для таких видовищ, тому й прошу вас, щоб з нами поїхали Баязид і Міхрімах. Що може дати любов, крім клопотів?» «Я подумаю», – сказав султан. «Кожний виїзд султана з Топкапи – державна подія». Чи то виїздить він на молитву, топчучи конем широкі малинові сукна, які простиляють від брами баб і гумайон до Айя Софії, чи то їде на війну, чи на столичній урочистості сурнаме, що разу розставляються від самих брам топкапи уздовж цього шляху Султанового наймані крикуни, які ревуть щосили падешах хим слава султанові? Юрба, рада Видоську, гуде й клекоче. Біжать дурбаші, готові вбити кожного, хто трапиться на дорозі, дзвенить коштовна збруя на конях, стукають мідні злочені колеса султанської карети, в який Сулейман сидить з султаншею хасики, ховаючись за шовковими завісками. І чиясь легка рука щоразу ледь піднімає завіску, і натов перевуть ще натхненніше, здогадуючись, що то рука чаклунки хорем, яка навіки впіймала серце їхнього падишаха в тугий зашморг свого бурштинового волосся. Як прекрасно відчувати любов свого народу за таку невисоку ціну. Сліпучо-біле, мов жіноче тіло повітря, буйні барви витанцьовують і не на домах, мінаретах і деревах. Велетенські житла Аллаха, Джамії, гробниці Тюрбе,